كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فالله تبارك وتعالى يقول قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين قال القوا فلما القوا سحروا اعين الناس واصرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم سبح الله العظيم جواب الضرور Hadisën e partë, derës një të sodë në lidhë me salavatin Bi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi sallam Hadisën njohër për gjëmatin Sa të kërë që venit dita e gjumash të në salavatin bimeje Se salavat i juvë të une venit dhe jau kësaj Në hadisën qëtër, aje cili Bi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi sallam E bjen një salavat Allahu Jelle Gjelaluhu mbite dhe të rahmet e izbret Kurse, sa i përket të hemës ton ajo Ashen njohër edhe hapë për qishë për Ramazan Ne masë Ramazanit për këta e banëm një dërë Sërë inëshallah Do të vazhdojmë me temën Majis Me temën e cila në popull A shënjohur mirë me emnin sihr Definision në sihrit prapoj E të eki për shkak mëst uh, Humbje lidhe a jo në me zërësit Me dërës Dhe në sihr dhe të të të Në gjuh arabe Ma khëpje Qëta është e mshëft Mshëftësi Kurse në istilahit, në, në gjuhën gjuh, e shëriatit, në gjuhën e shëriatit islam, dhe të fatë shkaj në gjanë mugjizëve, eska lidhe me ta. Pra, shkaj në gjanë mugjizëve, eska lidhe me ta. Javën e parë i se këmë disa ajetën sërët u la rafë në lidhe me këtë problematikë shumë të madhe për muslimanët. E të tëla, problematikë ka rritë qatë shumë sa që muslimanët një numëri madhë, një numër shumë i madhë anë e manë botës ka janë duke le dhu ndoshta duke pa apo duke ndi se kita problemi si pas zhvillimit ati në disa vendet të si tek, ku edhe ku në botë ashtë maj zhvillu ku edhe ku në botë ashtë maj vete ku ka njës në fillim edhe ku a derë në kohë në bashkohore kur kemi thamë para Ramazanin në disa derëse se Sihri si si si i Mynur, votash, sihri i Egjiptit, sihri i Kinisë, sihri i Itipatit, sihri i Kinez, <coughs> sihri i Persian, edhe kjo më rad, e kurse tash ka kaluar mbi kokat e besimit, ka kaluar mbi zemrat të cilët mendojnë se janë muslimanë, mirë po në disa raste kur kanë disa probleme të cilët nuk i njohin mirë, edhe për ato nuk pyesin njerëz që i njohin mirë, kalojnë besimin jo besim tubendua tasahalajan musliman. Në realitet, ka dal prej besimit. Hadisi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, naverteton fjalën e folun, icili fak men ata arrafa au kahena au sahira. Thum amna bima yaqul. Fa amna bima yaqul taqafara bima unzila ala Muhammad. Ai neri etishkonteni arraf. Arraf yth arrafin yanatoskat ledo i suplaq durr. Arrafin jan Atoshka ju fol buka. Arrafin ato jan Atoshka ju fol kripa. E ktive as dora ju fol la alitet, as kripa ju fol as buka, ktive ju fol kurkush. Po, këta ju fol filxhan i kafes, ta klojni filxhan, ta lezojni në letër, ta lezojni këta. Kush vënën derën e ktive? Edhe bethan. Mendon se çka po ju thot, as e vërtet? Ka pa rasulullah sallallahu alaihi wasallam këto. Në Kur'anin e Kërimin i theli, ja ka zbrit Allahu dhe lale Muhammedit kan bo kufër. Kan bo kufër duket as kohë të ndërëne aktive ndërëse jeni me shehila që punon, ndërëse ati që mira befal, ndërëse ati janë sarraf, edhe do të thënë se çka po t'i nati që Allahu jelle zelaluhu muhammeli jekazbrit që bo kupr. Jo po islam njerëzit e musliman nuk ju takon. Nuk jemi musliman më. Të lan faqë jep prëvati nuk kanë maran ti. Kto është pa problem? Problemi kuan? Problemi është se më shumë ith numri i madh i muslimanëve dhe i muslimaneve Shkojnë në dyrë të këtive për problemët që kanë, edhe, edhe në të moment nuk janë moë musliman, prej faës islam e kandar, edhe ato prape dinë se janë, të konë a problemë, ato prape dinë se janë, dhe të fokë raqë, kjo anë njaj në baras peshë, me atë njëri shka ka hinë artë hujë, e ka marë pasuninë e ka botë vetën, edhe rahat-rahat shkën të latë të shpia, rahat-rahat vene falë në mundë, qëtri ka shkuë e ka botë pasuninë e hujë me letë ratë vet Rahat-rahat ven rahat me zhli si ka zhënë hojës pak dërës. Rahat-rahat fat la ilaha illallah Muhammad Rasullullah. Kejtë të punë dojnë sëjarime, edhe kejtë të punë dojnë njëherë e për gjithë mund, me mësimë se si janë shëmërtejta. Së la duhet njëkë edhe së la duhet lënë. Pjahën e kalume, si e gubën të sajët e nësurë të la arasë në lidhe me problematike në Musa a.s. edhe bashkohorëve, bashkohësve të ati, teraun e ushtarëve që umirsin me therr në kohën e ati. Sod inshallah, un do të tha kem dhërsën e sodit të lëzatën për këto dhërsë e sodit fillon disa pjesë trupit njeriu, disa pjesë, të organëve, disa organe të njeriu, të cilët mund të prek sehri. Duke e vërtetuar se sehri ash gja e vërtet e cilin ndikon me imnën e Allahu xhallajelalu, timos dorë Zoti ai nuk ndikon, e cilin ndikon me vërtet në njeriu, mirë po me urdhën e Allahu xhallajelalu ndikon, këta dha Zoti ka E ka e ka vërtetuarin kur Alikrimsan është vërtet. Edhe para se të filloj me ajetet e tona sot të cilë dikimi t'i përgadit me Syaruf para jush, Allahu jazzallahu xbar ku nam behmë të jave. Fatë që se sihri nuk ka shkencë. Sihri nuk ka shkencë. Ah, sihrbaqën Islami prahet në shpatin e sot. Kto dëgjona, duhet në një ditë të gjithë muslimanëve Sihri i Nukash kanë e lejuar le që më zot edhe Islami lejon por ndalon rept, edhe sa ai që njerët me sehat, sipas ligjit Islam prahet me shpat në qafë. Mirë po. Nëse fare ligjin Islam s'kemë, edhe simit e dashme e pas, kur sëgon ligjin Islam me pas, atëherë duhet me di se ligjet e tjerë ve duhet mi pranu, ka edhe më hesht. Edhe në i pranu edhe me hesht. Për shkak se ti edhe unë jemi kandidat që me ligjin Islam më më të mirëmi. Në liqin islam nuk e kemi të shkona imbile, nja e dita, problemi e dita është se në muslimanët që të është pak paradimi një uta dhe e mësu, se fjara sehar përdoj keme fanë gjoaj më shakë. E ku me e zbulu pra? Ku me kumë e dita se kush që ka po banë, edhe kjo është e vështirë. Në shtetin islam kjo është e mundshme. Në këtë rafana në, në të cilët jetojmë, është e pa mundur. Kurse shtetin islam, atë të cilin muslimanët dhe atë janë bond, Somalerji kanë bëu bon, nuk do më në një për ta, për shkak se nuk kanë vakt më një përparave më vakt, të bëu Allah paratë e huaja. Këto punë zbulohen, shteti i Islamit zbulohet, për shkak se ka njërë eminent, ka njërz të tjerë të përsosur na për këtë punë të cilët e zbulojnë këtë këtë krem, të marrë edhe ato njerëz fitën para sheheshit ditën e premtes, m'u namazit xhumos, even sheshin e katurit, sheshin e qytetit trean me spaç. Qalu ya Musa Në po fillëm sëpë me ajëtën e për Në lidhe me sihrin e sime Në gjëri i bom sihr Sa i përkatë sinit Me gjëllëm me pratek Si a i nësë shahmo Allahu jëllë në janëlu Në kurani kërim ka thënë Vë sëharu a'junë në nësë I kalbohë sihr Si të afime E prakëm këtë temë Në skajtë sa i temëna dhëtë në gjumë Ja vë në kalume si bakëjo na nuk finsoj njerëzit që ishbohat sihrit po që ishmbroat prej sihrit edhe simptomet ati që ashtë i bomë siha në këtë lëmi për dit me usheru dhe për dit me umbroj prej këti problemi shumë të rezikshëm i cili ndikon drejt për drejti në beshimin e muslimonit ndikon drejt për drejti në nëzirën e muslimonit e dhe putin e ati në beshimin në kufr puna të rëkuzave të kaumit se aunit të mushën e me gjimë mrej Edhe futuna në tokë, kozarnë ndesën po drub, edhe trkuzat prej zhivës e cila nuk ndin rehati, masit i ndërve zjar, që edhe ishte futën në fytin e trkuzave të çelur me bak, mrena, në kohë në temperaturës ngritur, sa kan ngritat ato aq, trkuzat të janë dog, kafon janë dog, se në fytyt si e njerëzve se po hetin. Ku kush ashtësti, ku ka problemi? A problemi atë, Firauni ka problemi atësin e njerëzit. Kafon Allahu dhelezuluhu të harru ajunë në nësë i kanë bo sitë e njerëzive sehëm që ka do të fatë se sini në këtë moment nuk e kërinë funksionin dhejtë për zdrejti për të të të të në shkryu po që që e kërinë? e kërinë ka prapa e kërinë ka prapa që ka shakë faktikisë sini në atë kohë? kërë jësë asu i prejkunë që ka shakë sini në atë kohë? që e shka shakë? një gjatë madhe e shakë vëgëll një e shafë shumë të keqe një gjohë shumë të shumë të ube e shafë shumë të bukur që të pun na i së ljerëzit e na i thojnë mi, me qukë e ta mi fri të filoni edhe këtu njësët problemi për probleme me qukë e fri të filoni se stashin të rështë sanë san regull e të shfarçë regullimi ka pra po qire babën e datë për i thë babës ik se pëmdo kështë pëmdo kështë ti fri Nonës i dhët, i këtë mu ki bo arush për për përre. Realiceta, aja është e pa një arush, a ma është e pa një arush të cilët ja kanë qitë që tërkush para sivit nonës, para nonës e jo nonë arush, jo baba derë, po një gjo e tëla kimë e sitë e këti të smutë, është e pa se është diska në mes këti edhe vabu. Edhe këtu, pikëtu fillojnë shregullimet familjare, pikëtu shregullojnë, fillojnë shregullimet. E shakë një gjo që e shak një gjonë që ato het ashtu nej që ka ndodhë këtu kejt ka është një gjonë në trunin e njerit i, i cili organ ashtë i angazhum me prodhungë si gjonë ashtë shumë e më në të cileve gjonë do kisa kuptojnë plesht nuk e di sa se kuptojnë në vesë një një qëtër një qetërin, gurdale për gjamie a e gjonë ka më një elektron a e trunin gjithë mën prodhungë elektronat e dura e veçdo organit në trupin e njerit e ja, jakë s ka dhe në tërë të smundja e sinin në këtë moment këso, që i tani i cili, ashtë shërptor i sihrit, ka të drejtë edhe ka dhe në Allah atë mundësi me talu në trunin një rjutë. Në atë moment i kapë që lizat produset e elektronëve, e në atë moment pra aji, i lishon sinit elektronit ma takë se sa durë, sinin një rjutë e hu më parë një. Në dhisa momente, i lishon elektronit ma shumë se sa durë, sinin sëlmoz nga mrejna një rjutë. Ase mundën ma von tak me pa, si t'ja boje Izmetin. Ase mundën momos me pa kurr. Pra lukaf rreziki i vogël, as rreziki i madh. E ilaçi, ilaçi po ilaçi pa po të doktorit. Ilaçi Afedini po medetina. S'ka të doktorit edhe bitiset. Jo. Jo ke të mundje çërohen me medetin. Jo ke problemet i shiron me ditish, i shiron me medicina. Medicina i shiron ato probleme, edhe vetëm ato probleme mbi të cilën e ka vur këmn apo dorën shkencore evative kushitik e hajta muslimanimit Rasullullah sallallahu alaihi wasallam ka tha ma anzalallahu daan illa anzal alayhi dawa skaq smundje qe ka zbrit Allahu lel lehalu dhe nukja ka y nukja ka kundervu ilafin skaq mundje epo pse ka smundjes moshron per skaq se hala shkenca skaq arrit te riten argument skencor per ni bari i, i, i, i krijuar per smundjen e, aktuale per shembull Kanseri s'ka ilash, sida s'ka ilash, kiqetri s'ka ilash Tuberkuloza a kri për shembol Për shkak se e, e, virusi tuberkul Ju ka gjith penicilini A zbulufila në regull Edhe shkenca duhet hëtë para Medicina duhet hëtë para Aja duhet jetë ndihmuar Shtetet duhet me pas për ata fond për sachem Për shërimin edhe mbrojt Smunjeve edhe mbrojtje në shëndetit populatës Kjo a ketë në regull Mirë për po. Shka me i ba saj Kur njerës në qkojnë në medicinë e veli pensionimin e gat, do levon nje ko tojsht to to to e shërua, edhe dhe, më s'prametojn çan e këta se na me këta kemi fulmë. Pra, nuk kanë vetëm medicinë e shërim, po pas kanë shërim tjetër. E kët shërim për të thënë natët po shpjegojim, këta nuk e kanë medicinë në dorë, as nuk e kanë hojë, as nuk e kanë dorë ai shkamiret me sehar, ai sku nuk e kanë dorë falsori, as nuk e kanë dorë rafi, as nuk e kanë dorë, këahin, po kta kush e kanë dorë? Këta e kanë dorë vetëm në njerëj ai njëri që e ka ndorë këtë shërim ashtë vetë i smutë i gjëmotin dërshëm ashtë vetë a i smutë i ai si mësë bie me shëru vetën qërë shërimi dhe këti e ka në shumë vështirë pra problemi i seherit ka në i malë shërimi prej seherit ka në problemi vëgët kja definicioni ju problemi prej i seherit ashtë shumë problemi malë ama shërimi prej seherit ashtë i latë shumë letë ashtë papare e er la ashtë letë e kime vetë i Shka ba në ti pra në këtë moment? Në këtë moment e sëllëmën ti së mundjën tane me ilashin të sëllën e kejë ndërën tane. E sëllëmën të mundjën tane me ilashin të sëllën e kejë ndërën tane. E ilashin të me ashtë për shërimin e këti problemi që ti të këthak, pa një ja asinit prapë, që janë ishë me pa normal, elektronet për i trunit vindë nësi sa duhet, shope sëllën i hëtë gjana që shjanë, nështë i shope të madhë e dvog Të thua, për çadh bash te thua rregull mas me updates i cili hap pa pare, aq adet me pare. S'ka adet me pare se lumë i jam thurë ndënyahu i kasa dush. Mas i hap adetit me pare, pa pare, mas i guslit pa pare, hin bagnoton e merrni gosel e banj adet me, e merrni adet vogël eda del. Kthehash ka qebla. Nuk thiki ka qebla ka pa orë jmo. Nuk thiki ka qebla nuk duhet, vetë strazegat eda kthehash ti me dëshirin tonë. Imam Mutehulli Sha'rawi, hafizahullah, i ka një katrat asial vetët me një liber i ka shënu, ka thonë se, interesantash, në mësë muë edhe krijetarit shtetit, të një dëqësë ndonë, në mësë muë edhe krijetarit shtetit, të një dëqësë edhe Allah i tërë. Ka thonë ashtë shumë interesant, në krijetarit shtetit gjithë mënë kam parë problemë, se se arë përdu me i taku, po ma bojit mund shme ja vërë, ja hiqë terminin për të kema ato të e takdojnë unë e së marrë hisën ta thonë ashtë interesant mës mua dhe kretarë dhe svetit edhe mës mua allajt tim sahar du më rabdes të thana ka këbla kur së më thot më të vona kësavë ka unë asli hasë më ka thonë kësavë më vonë ka unë po kur du hi me ta në konta kur du e qeli telefonin foli me, ma, me, me, me, me, me madhinin e ti dhe foli me rahmetin e ti sahar du pipin e televizorit ku e shos mazni e në Allahu Gjelle Gjelalu e kalle dhe e shimi edhe në gjitëm drejtë për zrejti me ta asë njëherë së më ka thonë mos së dë nëjëfer kur së më ka thonë kështu gjithë morë më ka thonë hadër jam me të fritë në dhomen e rahmetit ten pra, ki njëri që ka i ka në të probleme e ban një abdhës këtar ka këvla kin kontakt drejtë për zrejti pa letra, pa deklarata pas pa e rëskatën në gramme në هين تالله <سؤال> مالله <سؤال> نجل <سؤال> جلاله نهو من رحمة تطي اذا يفت الله جل جلاله ونه قام لجر دير تيام نماز مينة دير تياماش اي اثلي فتيه دين شمي لتلياش قام دشيرن اثلي تيام ونه قام ربيوت قام دشيرن فرانيمي اللوت يستيم تفيت يتفرزين اذا ما هك كتب ربلم من يجد رجب نماز من يجد الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونالداللين من يس Beni lutjet e Allahut, beni suratul, ah me në fund e Kursit. Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Me në harë, dhe harë, tamam. Eh po, ç'në motmot hoçi po jap zor me at Allahu la antoneve ç's po vagon gjon. Allahu la lukajëmia. Numër 1. Edita unë me të mundje ndërmjetë çfarë vetë jam të vështirë. Edhe nëse jam ka baj gjon. Pra ai gara nuk ka, apo? Unë nuk e di sa ki sulmuti vetën që duka në mlejën shak shumë, e nuk e di sa kam sulmune, sa kam kontribune shumë me mus, që ka që një një smutë, që dhëtë vetë mësë më mujtë më shëru. Pra, fa i madhë, pra, fa i madhë atë une. Ma i madhë i fa i atë une. E pra, njërë sa e fortë, dënë përshqirtë madhë. Lënësia e pushës e madhët dënë i ditë verë, dënë gjumë gjatë. Pukara le ki imam, do organizojm ekonomia e Arabes post, pastaj do organizojm tranziksion per medal pri ati, per ati problemi. E jo ala ka ka me zami, hoja pa po muj se m'mbrojt tek i problemi me Elhamin, po dola braune pijamie, veç kam dola pijamie. Mune harjani Isa, alhamdulillah rabbil alamin, ramon rain molikum dinia ke ne muru yak kristein. Jo nuk ash kia Elham, se mot e ndarshm. Nuk ash kia Elham, ska ska jemi tu folna. Elhamish ka shoran ajo ayetul kursiya ay allah la ashtasharon as ceter ajo kuranikeri na ayetin diçen e tasper me suratul baqara aje zon jo at allah la as ka keni mtu prej nenave dhe nonave ndishaq jo at allah la as ka hoja me tilut në xhamin me sahat me topiksti hukna ma për izat zotit nuk rëdhole me grad lule ballit son çan me knu paraohës jo jo jo at allah la as ka selekton paraohës as para zotit selekton me mira paradis Atë elham të ka thëmbel me a falë një gjëmotë një aksham të shpia dhe a falë në kete dhe të dhe të dhe të për në gjëmi jo a elham nuk jemi të folë të latam e përka jemi të folë pra? jemi të folë kallihare në lanja në lanja e dikuj është me eforë të elham e dikuj e bura në lanët dikuj shka i banë kam janë me efikase se elham edhe Allah u laja e dikuj o shka i e behorë të folë për i zatë zotit ti që shni për Këti drejt e kuramikërimit nën Allahu e dedikoi. Atar as e ke kuptuar vllajë im i dashur qëllimin tonë se na zati Allah ashtu ashtu, hala Allah se që nis bëgu. Yonë e ka proni thullt ton. Ja kam dhënë Elhamin hiç po nin vela. I kam thonë kjo evë, nuk punim çaj problem për shembull. Nuk punim çaj problem. I kam thonë Nusrat ti që je Zhalavik këto, du s'me dhënë Elhamin, du s'me vënë, du s'me kru Kurani i Karim se kjo din këto Hajgare nuk ka e ka kruen homin ashtu që shka mujt a jemi, e me kruen e ka bo një pun ashtu që shka mujt a e me bo u kri nuk ka e te pra për të regojnë vajimi dë asher se ibnitej mi rahmetullahi tala ali e kanë qukët talim të ma të janë i prej njerëzme të smut kanë akon ka pektive problemeve në që për i shkjegojnë mësot i smut për i thej ka ibnitej mi rahmetullahi tala ali asa, asa i fa e gjin e femën Atëla pas ka kaluën trupin e thmutit për shkak të xhinet, ka lënë trupin e thmutit në këtë moment, mërena jetojnë me ta. Edhe e, e poi gjithka që si në cep, si pasimoni njërin në varr, do të thon, hajde dil sti, pifili, sa e kët. Fala, tani u dal. Po s'ka shumë e duket njërin që ka kamën ta mrena. Po po ti po e don sa më ajt po don. Po aty çka ka ata? Zotri. Po aty si vet kam e shkuan haç e unë me këtë du me bë haqën që e këtë parë qëllim fa ki si vete ka një më haqën me shku a unë du me bë haqën ki ka me më bëjt mrejna me këtan dhe qëkoj të bënë haqën e gjinë e gjinë e dërëndi fjesë e gjinë e musliman dhe jo musliman fa ti po ki që fa me bërë ki haqën ti me thënë ama ki nuk buka që ti me bërë haqën do këtë unë e kam dëshirë ti ki dëshirë me muë me shku në atëllët ama unë e qësë veç dhë me shku në atëllët ti për do me shku në atësa po ki nuk do me shku në atëllët fa së dilë pra fa sëmmë anë vë fa fa unë dhëlla me fjallë pra ki a, a, a, a ka e lëham kjo së ka fjallë dhëllë dhë dhëllë me lëhatë dikuj pra fjallë adhët Për i bajnë këtë dikuj e herë ma shumë se Kurani dikuj. E nëllane thumër pra Ahmed ibn Nihambel, Rahmetullahi Ale, sahibu mëzhab, shkolla Ahmed ibn Nihambelit, ashtë në botë shumë e njërë. Respekt dhe çantë kemi nda i këti vë burave, si Ahmed ibn Nihambelit e Bu Hanifa, edhe imam i Shafie edhe tjera, si ka, kemi respekt të dhe çantë edhe lusim Allahut, që në vorat të ti vë të këtë më shërua dhe të më shëran e dhe sëbë. I ka në njeri i smut i bon të tihar, shko edhe mere këtë nalanën të eme, edhe thujë ati e gjinit që ka hinë trupin e njerit në dalë, që si më thëmdoje, më shëj me nalë. Ka shkunë bagdata i quni edhe drejtë e drejt i smut, po i thujë ka drejtë për drejtë e ati njerit, ati fa e gjinit që ka kalunë trupin e smut, dilë më ka urdhnu ahme dhe më në handeli, me të urdhnu me dalë, me liru këtë njeri smut, ose 70 harë me nalanë qëta vëthërë më nëllënë? Pa, joni pëjuve unë e disi shka a bo gati më pitë, a joni pëjuve a gotë gati më pitë, e këdo të dëgjimja që ki ti bere më nëllënë, kuj i be ki? Ki i be smutit o bura, ki i be smutit më nëllënë, e smutit heqë si vem, për i vem qëtër kuj, e i smutit viket në kupë qilës, nuk ka zani smutit, pa zoni ati shka atu botë dëmbrena. Pra, shka atu botë dëmbrena, e a zonën faktik isha i smutit qil, a, a, a problematika e asha ati mrena i smutit nuk i dhem për po i dhem ati e manifestohet në trupin e ati që ka i smut pra dhud në pas kujder fa japo të del japo të jap 7-10 nalane për këje që fa në gjinja për mrena smutit me gojën e smutit të bi me zonën e smutit fa sëmën në taatën në Ahmed urdhën uh, ndëgjohet urdhën i Ahmedit edhe në alerojmë këtë smut më njerë Se Ahmedi me nabohë urdhën këjt i rakin me lishu, këjt i rakin i lishojmë na. Këse kështënë, se Ahmedi fa është njeri të cilin e dhënë Allahu gjëlle gjelaluru, a kejt njerëzit të cilin e dhënë Allahu në e gjinët urdhën e ative e kimi paq jetër me ndëgjumë. Ahmedi është njeri i të cilin e ka ndëru zotin, e pra a njeri i të cilin e ndëronë Allahun fa ndëruhët urdhën i ti i kësa i nxarje të imam i, i, -i Ahmedim nëhambelit në ulemot sëpë në këtë gjumon qëka kemi pregadit gjëmatit tonë me idhonë në kemi pregadit gjëmatit tonë pre i kësa i nxarje të imam i Ahmedim nëhambelit edhës në nalanës me alonë atëj e tila sletë në këtë fushë këtë no. pra kur njani me nalane për e përzika e gjinën për i trupi e qetra, qetri me elhamdulli lasëm për e përzika në mesin e nalanave o të lhamit ashtë n probleme aritodpsies i imanit besimit nivel nivelit besimit muslimanit se njoni kur mund men Allahu me për dhom shejtanin pse ka imanin shumë të fortë edhe ndër Allahu dhe lezallu e on nuk moy melham për i vadh natyut me sura tul fatiha me suayatul kursi për i vadh natyut shejtanin jashtë me njer ather e ti kupton edhe oni kuptojn se çfarë ja yemi edhe çfarë duhet bëjë الشيطان يجري في ابن ادم او يجري من ابن ادم مجرى الدم تضيق مزاريه بالصيام تضيق مزاريها بالصيام كافون شيطان تشارقولن نيريون برندا اسطو سش خارقولن اسطو سش خارقولن جاكو برا انغوستانيا روغت ما اجريم كافون رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكانغوستانيا روغت قول فات قول فات ما اجريم توي اوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Vendosa ti sot ke dit na pile, ta xheroj për Allah, a dit gjith ditën shejtani jot an shilidhun. Ai nuk funksionon dot a dit. Ti e i lirë këto, po me figurin se me një ditë nuk do çerohesh me një ditë tjetër. Pikake me vërer këta se me një ditë ti nuk aqjeroj. Pikake me ndell. Sherimi asherim, thumu tasahhu ajrani, yani mashna hadith, e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajrani yani mashin mamir mesnder. Pikake me vërer këta se shum dit me me ma son duesh me agjëru për mosheru ka ne jeri te rasulullah alayhi salatu wasalam i ka thonë ja rasulullah in akhi yashtaki waj'a batni i vllajt i më ka thonë po vuren prej barkut ka vjen mjalb dhe i ka thonë mjalb me pi te nam mjalte ha kur se ndregull mjalte pi i ka thonë ja pi mjalb me pi i ka thonë mjalb me pi nikoh ka ardha te rasulullah in akhi yashtaki waj'a batni wabtanha la e ma pa vran barki sa ja pi mjalb me pi اِكَانَ نِيكُ كَذَا يَا رَسُولَ الله إِن أَخِي يَشْتَكِي وَجَعَ بَطْنِهِ ضَارِيًا حَلَا بَاقِطَ بَيَام فَسَبَّقَ الله وَكَذَبَ بَطْنُ أَخُوك فَالله كَفَوْل تَفَرْتِهِ الْقُرْآن كُرْسَة بَارْقِي وَلَايْتَانْ پَرَيْكَا الله افْلَت تَفَرْتِهِ الْقُرآن كُرْسَة بَارْقِي وَلَايْتَانْ پَرَيْكَا شِلْ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ سُورَةِ النَّحْل الله جَلَّ جَلَالُهُ طَب وَنُنَزِّلُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ فِيهِ Shifau në nësë, në mjaltë, në mjaltë të në këni shërim për njërdit. Pra kjo fjale a vërtit. Ama kush sam regull, fa bërki vëllavit tanë sam regull. Hasë shkote shpia ja pi mjaltë, bëpim kë fazër e katër. Kur ka pi mjaltë fazër e katër, për disa dhift, ka rëdhën ja Rasul Allah, inë akhi shufia. Fa vëllavit e ma shëru. Sa për kjo asë vërtit, ja kujtove zemi një ljuga. Apo bon në menti sa e njëllë janë i lukë qaj shko në mërëti, e shti ngojë edhe arben lukësin tanë, edhe ti mën e arqo, e shkëm e në këmëdullin, laguri, hajtë a gjalëmi që shti bëqë, se unë e një, kamogër një lukë një, se kamogër një, jo, ma gjatë duhe me qu, apo banë menti sa një ditë, si të bajsin një në file, u krimo, mën e herë, jo, lë avë jam i dasë, jo, k Meqense ti me një ditë në një, një, një mënafilë shërohet për këtë problem, problema edhe ja ngushton, shejtani të rrugën tonë, ataraj shejtani pafka që shenjë shumë i dopët, ataraj shejtani pafka që shenjë kur jo hiç, a ja ataraj shejt funksioni edhe sistemi punut i atij, macineria atij para pafka që ngushtume shumë me një ditë në njëm, një, oh lavimi dashur, Allahu Jellalul me dialogun shejtanë që e ka zhvilluar me ta, çish me ditën e Ademit ash dialog shumë i rrezikshëm më qenërija punu të atia më qenërije rëzikës me shumë ka thonë le oghujen nehum e gjmajin zëtë unë do t'i trafëtoj të gjithë atë një nuk do t'ala atë një le atë të khidhenne minhëm nësibën më fruda fa unë të ative punë të ative që do t'i punojnë me shumit o Allah dhe kja u prishi le atë të khidhenne minhëm nësibën më fruda Fawam do të punoj, dhe do të javë ndërtoj, do të javë shregulloj, do të javë, javë prishi punë të ative me shumit, deri sa në prishin e ve prave ative, do të jemi knashën. E kur knashën që kur e tonë, kejtë kur të i prishin. Më të kujto se kejtë punë me një animik, i cili mërvash me në qinë bon, morë qin bon ka rishvet. Nuk mërvashaj me kësi punë. A i dënë që i gjejtë. A i dënë punë të rëzikshme. Qëpardor innama të ta alajdu lëmëradu bidhiddiha kemi rrejgull me disinal islam shëronë të mundjet me të kundërtëm dhe të thotë kush ka temperaturë inekcioni dhud me qeni këto kush aftof mirë inekcioni dhud me qeni në dhe me e prunë kontant shëjtoni shka do shëjtoni dhë ilash Allahu gjëllë gjëllë u falimderi elhamdu lillah ilashin nga ka zbrit në kurani kërin ka thonë majtë pari كوشا شيطاني يو قام يفتو قالوني نهو لكم ميعاد ومبين ان الشيطان يعدك الشيطان يعدكم الفقر فشر ستدوز ماشي جثمون بوكارو مسياب ذاق se bësh bukaro. Në çardhadë se bësh bukaro. Mosin ndrafilonim se ve më fort saj. Mos respektojën se Lukashi isha meriton respektin, por respektin e meriton ai politikës, respektin e meriton ai çetrit, respektin e meriton ai çetrit. Shtypë stat muj, maltretoya stat muj, trafoi stat muj, dani biftanelë da e fitrai stat muj, ngjiteh asha se gabokur, devalloja personelitetin, neoliberaliz poklimos me da, nid pidin e feyselamu aleikum os puna dush, a bish katëtoi nuk os puna dush, ja ja bin punën vetë me pan bonën përpulloj me juve njërën përkërve edhe atë ditë e kur dale a i pijami e thë e sëra mo alikov ti atër dëshmors e këtësaj problematike në dhebën edhe këtë brinë a gjepojnë ma abetsojt a, slupçan, jën slupçan ku do ko, ja rritën qëllimit edhe në në në në në shishën e rakijës e bon, dras bon bon, miletësimi të pi se e ka në rritë slupçan apo jën slupçan a, a, a qëllimi që kanë arritë vet vet pun kemi dhënë dor alhamdulillah arritet jemaqë ne specçanit e banën lole e banën tu i thon ti përjasht tash kamos lidhe me Hoxhën Murat, jemaqë ne vaktin të dilën me Hoxhën Murat, jemaqë ne orizat lidhen me Hoxhën Murat, jemaqë ne dikurit a jeku do ko lidhen me Hoxhën Murat, edhe faktikisht më të mbrëmi, më të mbrëmi, çfarë rezultati ka bën prej saj Faktikisht minute... e arritëm qëllimin, që fara i flave të dëbot brejt i popullit, të orientojmë në anën e hakimit. Çi ndjem çdo qëllime? Ku kush marr këtë? Marr pjesë shjtani. O, oh, fadioni për ju, po shjtani s'ka kokë këtu. Allahu jazzal jlaluhu al-Kurani Karim, në thurën e fundit, në ajetën e fundit, ka thënë min al-ladhi yawswisu fi sudur in-nas, min al-jinnati wan-nas. Ka thënë këto ky organizatur, asajos kanë spirtin tan. Shka këton shqetsime dhe vezmese, ashtë i damë dhe pjesë, njeri edhe gjinë. Njeri edhe gjinë. Ashtë i damë dhe pjesë, njeri edhe gjinë. Pra nuk e keja në mikë, vetëm atë që të tanë shka ti nuk e shërë, po e keja në mikë edhe a shka me ta rinë, e keja në mikë edhe me ata shka hanë, me, me ta shki hanë, e keja në mikë edhe a shka a shta, e kënë sofë më dështa, e keja në mikë edhe a shka e kënë safë më dështa. Shainu, pálwe, tive, tine, Mustafa, sallam, fadha, alameen, allah ju jelaluhu wa jelashanuhu pra i tudi pahl vë ktive ummetinë muhammad mustafat sallallahu alaihi sallam mhafaza rhabbala alameen in shahallah allahu jelaluhu pra i shiatsime vëz vëz vëz vëz vëz vëz vëz mënënjsh me vëz yasme pra i tudi pahl vë shaytan jari vë shaytan jine ummetinë muhammad mustafat sallallahu alaihi sallam lindhje përhandi nëmbrol in shahallah jamaat indar shah kër ijsë në fjes E problematikës tonë, të e do të cilën na kemi marrë as e u përgatit para Amazanit, të do sqarojmë inshallah edhe në ujë të arshëm, gjumën që do të vinë për lidhje me fjalën te har. Pjesa e të cilën ne mundum besëku sot ishte lidhje me sinin. E njëjta gjò vazdon xematin të arshëm për veshin. E njëjta gjò, por mos me zë, bisedën, e njëjta problematikë vazdon edhe për veshin. Shejtani ka për çelizën trunore, të njeriu të cilës provon elektrone edhe i dërgon organit të ndëgjuarit. Pra njeriu nuk ndjen mirë ose ndëgjon atë që nuk ka qenë me dëgju. Ëndëgjon tek të Underwood. Dhe fakt, edin tha se ndëgju zonin tim, ama realiteti ashtë dëgju zonin mesi, e çetërkuij. Sukrai Meshi edin gjatë pa burrën e vetë as e gruaja, realiteti s'tante pa burrën e vetë pa dikancë të çetërkan. E pra, mendon se jeta e Elizana në Hoxhës, a jeta e Elizana në dikuj? Jo jo në çtrat, jo në çtrat në rast të veçantë që motin dashëm. Në rast të veçantë Çka duhet bakja edhe edhe edhe kjo do ilaçin e vet. Çka duhet me pas? Duhet me pas Haubitz 155 mm. Ka li Haubitza kur amerikanët kur luajnë Beirut i përdorin fort kapshin milimetra, do të thotë 50 cm. E, e, e kalibri 50 cm me xhujit në musliman. Me xhujit në musliman beroj, tash i përdorin amerikanët kur ndoinë rat, i përdorin me nurë. Duesh me parë prapër gjujtën, e shkatrimi shëjtanit haubit, të të të të nuk e nga traktori jëtë fërgësër, të të të nuk e nga traktori jëtë, po e ngrën kush, e ngrën buldorxeri i besimit në Allahun nje, e ngrën dashurija në Muhammad Mustafa sallallahu alam sallam si pënghamat, vetëm ajo e ngrën e ngrën, e kjo haubit kusha, të isha obë billahi minë shëjtan i radhim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwa lhajj La ta xhodhë synë, wala lom, zoti hasni, Allahu është aythili, nuk ka shoh. Dhe ata jumi vogël e ima ve nuk e marr, gjithmonë çka kanë në botë është nën kujdesin e tij, për shkak se ata nuk fletë dhe nuk lodhë zot. Kto probleme që po sulmojnë umetin, po i lënë dorën tande nën kujdesin tan, on prejtive dhe zbreseve dhe prejtive, jam i lir Allah i jam, ti po lënë në kujdes. Ku është kjo? Ama jam e çajë Tëhjë <truke> shkërënë, jë mebuzë, jë tante mënskyë, tante mënskyë dhuë, jë kësë dhuë, jë chaplinskyë ljëtje, jë chaplinskyë më ljëtje, për më ljëtë, Allahum jëllë jalë lëhuë muslimë, nëmonër islamë, qësë dhašërën, aë më ljëtë në, qësë në këharëtë uë programe në ljëtje, aë në ehe, Allahum jëllë jalë lëhuë, jëtë wallët sëaliëhinë ta thonë, unë tani kujdesin e ative, të cilën e kanë lorën në kujdeshirën e lutin e ative, të cilën e kanë lorën në kujdesin tani, unë jam bikshiri i kësaj lutët, për të cilën kam thonë, la në surannak i u le u ba'dahin, unë kam e të ndihmu, oj lutja muslimonit edhe me qenë, se pak vëllohët, o lutja besimtarit qenis ka unë, kam e të ndihmu, edhe pak në vëllohët së frish punë, ama kam bihmu, e të ndihmu në gj Allah i qafën ja thef Nuk janë lutje burra ato Elhamdunillah o zot që ti s'pa i pranën Lutje të nënës Allah i zana, zana ta morë shpirtin Shkosh e mësë marë shmo Shkel të nëna Një kamion hakarat i marë Zana traf, plume i shpirtin Tajik, o Allah i marë Ti veç të e ki rahmetin e marë Që lutje nuk i pranën të nënës Kur mësë i pranën për të lutëmi? Se këto janë lutje gjahilash Kan lutjet e në njerëve të cilët nuk janë edukuar në xhami. Kto janë lutjet e njerëve të cilët nuk janë edukuar në islam. Kto janë lutjet e njerëve që as ilmi kanë, as kanë pasur as të dorë, as kanë dash duke di. Kto janë lutjet ballallarëve të cilët nuk janë edukuar në islam. Janë janë rrugë ndoshta në rrug, janë edukuar në klub, janë edukuar në stadium, janë edukuar në stadiume të kësaj bote, nuk janë edukuar në stadiumut ku Allahu xhalla xalalul il binabata do. Tënd arsim xhuma. Çi problem do s'të arrohet edhe xhuma te arif me inshallah. Na jemi duke thënë vetëm pikat shkurtat të si problemit. Ne nuk jemi futur në shtosin e problemit gjithasht. Si të futemi në, në shtosin e kësaj problematike në gjithësi, atëherë me siguri do të na duhen disa vite për këtë problem. Për shkak të një numri më, ja edhe vetë Allahu xhallejëlallahu për këtë pun flet edhe në numrin e malli konsiderueshëm i haditheve të Muhamedit ibn Safa sallallahu alaihi wasallam për këtë pun flet. Neveto dhe vazhdojme me Allahu për kësaj problem për këtë problem më afat në bos inshallah. الله جل جلاله وجل سعله ان قران كريم توراطه قال يا قال يا ايت جشت فيت وجشت النوم الله جل جلاله قال يا موسى اما ان تلقى واما ان نكون نحن من من الق اول من القى فيا موسى كي فيتتت مريكوليتتوا نكتتونا فايو فايو موسى عليه السلام فايو اني كنت غادي اسمي بليثي ما اني كنت بصدائش في كشره ستفور ديتوريه الله جل جلاله متالون لو بان فاجاديت ما اني كنت بصدائش prej prej dior afërsher më sikur do të shkoj në herë me ul kokën tëvojt ti dialogun me ta ke humb lutem me ta ke humb lule ballit duhet me qeshir për çka s'aj shikamit të don më thie bisedon me dorë bizëdan mesi, bizëdan baatl, bizëdan mabash, bizëdan kain mosajeba, bizëdan mesoshën e buzëve, bizëdan me buzë të safrit, bizëdan me rula të balt, bizëdan me krahin e flokëve, bizëdan me krahull, bizëdan me gjirin e dorës, bizëdan me dorën e mbyllur, bizëdan me dorën e hapur, bizëdan me dorën e ulën, bizëdan me dorën e ngritur, e ti kë këto janë fjalë, kë këto janë fjalë për shkak se vetëm thua nuk kam një bisedë, po mihet të bisedeve janë këto zona që saka më do të sakira E vumja kanë përmi komë, ashtë bithed. E shtrumja kanë dhe nëzobë, ashtë bithed. E kësimja ashtines, ashtë bithed. E lumja dërët më nashë, ka këptimin e vetë. Ka dëjnë, në harë dërët më në më në nashë, ato shkanin shumë mirë. Ka në harë shurë dhe dhojnë që pëndinë nuk e nuk një. E këjtë se janë bitheda, pra nuk ka komë e ulë kokën të posë me qirë. Po anë mikën dësë me qirë, lullet balit. Musa a.s ai i ka thon Musa, apo i çes ti apo mrekullitë tua që vojthu, apo i çesin atoj. E ka këshira mikun dritën e sinit mirë, edhe i ka thon alkuma antum mulkun. Fatitni ta shohëm çka keni përçit. Mikun e rad lulet banën te kaqshir. Mos ndrishoje diçka prej situatës para sinit Musa. Isin çert në punën e rad. Isin çert namazën e rad. Isin çert dreimin e rad. Nuk farët muslimani i vaskët. Nuk farët muslimani të udhërdh. Po fa muslimani falet tip, muslimani falet si stilla, e cila في ستيلا الاسلام اندرتافل نماذج اكبيظانه ستيلا الاسلامت قا سكا تو فا دد نو فا في ستيل مكدوز الاسلام نون اي مباي موسى عليه السلام قال الله جل ترى فرعون الا ستيلا سله ا كان مباي اد الاسلامن اد معجزات ادروه عطا الله جل, جل جلاله والهديه قال الكو ما انتم ملكون كيف نتشوفن كابوچيتني اي واحده له ويسيهم يخيل اليهم من سحرهم انها تسع فالله جل, جل جلاله sihrit tërkuzet edhe propagandët e ative propagandët e ative mëgaritike ju doken njëz me prej sihrit që e kishin bon ju dokshin se pohetin dhe alëtësistë të hëzë gjojnë Musa a.s. ke të punë në shqip ke si pas hakikatit si pas asaj që e vërtetit i sënë ta kërëse gjëmati i va të rëndëm ato ishin ato të sinët ju doke se në do dhe gjishka ta ujetin në në vetëse xifte musa musa alayhis salam e kanë din shpirtë levät në lloj shqetësimi jo të vërtetën mrena sepë pyqëmeri prej isërit nuk shqetëzohet asnjëherë por e kanë në lloj shqetësimi mrena në shpirt se ndoshta xhamati i tij do të trajtohet me këtë para çka Allahu dhellaziluh mbi shiriati shtet mbi shiriati janë si do ko prezente salat xhaf e musa mastro mosi qali as per meta as per xhamatin ta ماذا تفعل انما صنعه كي يساحر فماذا تفعل كنت تقول ايش كان بقول سوف اسهر على الكره بس كي قال ولا يفلح الساحر حيث اتى اياتي يفونديد ادرس الصوت الكذب نادوا الضو ان شاء الله يا ونهارسمه ستيمي شوشه مير فقام ولا يفلح الساحر حيث اتى سهر باغي ترى مجيز يا موسى سنبنجو në herbazi, para mujizhëve, sënë banjanta, sënë ka lënë, komenti, i ajetin, vëla juflihë, sësahirë, hajtër e ta, dhëtë gjipët, javën arshme, insha Allahu ta'ala, lillahi ta'ala, al-Fatiha.